Діагноз поставлено «Тебе треба ізолювати від суспільства, але перед тим тобі дають право останній раз пройтись нічним містом. Під наглядом, звичайно. Ти на них не зважай, на тих, що йдуть позаду. Вони добрі. Вони заводять тебе на дитячий ігровий майданчик, у пісочницю і примушують стати на коліна. Ти стоїш і дивишся їм у лице, і не бачиш їхнього лиця. А вони твоє так». Бо вони стоять спиною до місяця. Ти не бачиш їхнього лиця. І от. Далі все за сценарієм. Ти спокійна, покірна. Усьому зізнаєшся, приймаєш вирок. Щиро і віддано дивишся в їхні темні лиця. Вони виймають гострий, як лезо ніж. І ніж зблизкої у темряві очима хижака. Вони кажуть, ти хотіла саме так, правда? Саме тут? Так, кажу, саме тут, усе нормально. Я хотіла саме тут, у пісочниці, у цій самій пісочниці поміж двома дев'ятиповерховими будинками на вулиці Батареї Муравйова, на дитячому майданчику, на якому колись давно пішла з-під землі вода. Тепер це інша вулиця, не Батареї Муравйова. І тут вже немає будинків, термін придатності яких стікає через 50 років. І немає дитячого майданчику, і пісочниці немає, в який ніколи, ви мені вірите, Ніколи не було піску. І дітей тепер тут точно немає. Але однаково, я хотіла саме тут. Все нормально. Вони кажуть, ти хотіла ще чогось? Ні, відповідаю я, більше нічого не хочу. Когось побачити? Ні-ні, нікого не хочу побачити. Щось згадати? Ну що ви? Можливо, все це сталося через те, що я забагато згадую. — Тепер, в цей передостанній момент, я хочу, щоб мій розум залишався в забутті, у теперішньому, без згадок про те, що було, і мрій про те, що мало би бути далі. Нічого не було і не буде. Я стою на колінах у пісочниці, стою по колінах в бетоні, чесно кажучи, дивлюсь на темні лиця, які нікого мені не нагадують, і чекаю. Вони кажуть, тепер ця вулиця вже не батареї Муравйова, ти знаєш про це? — Так, я знаю але колись вона неї була вулицею батареймоє Муравйова. Тут колись пішла з-під землі вода. Свідки, ти знаєш, що то була вода? Може, то був оцет? Так думаю, але я не пробувала її на смак. От бачиш, ти хочеш про це поговорити? Не хочу, не хочу. Далі все за сценарієм. Я відчуваю, як вода знову виходить з-під землі. Відчуваю це колінами у все як тоді. Вода пішла з-під землі саме у пісочниці, з-підземної труби, хоча всі думали, що там була не труба, а підземне море, і що воно не витримало бути підземним. Тоді був літній недільний ранок, а тепер холодна ніч, невідомої мені пори року. Я змерзла, коліна тремтять, я не в штанях, а в спідниці. Дуже дивно, я так рідко одягаю спідниці, майже ніколи. Більше того, на мені білі капрони в сіточку. Ну, давайте, коричу я, скільки можна тягнути? «Куди ти поспішаєш?» – дивуються вони. «У нас попереду дуже багато часу. Ми хочемо з тобою поговорити. Хочемо зрозуміти тебе. Хочемо тобі вибачити». «Не треба мені вибачати. Я у всьому винна, навіть у більшому. Ви ще багато не знаєте». «Власне». Тоді колись, коли пішла вода, я дуже раділа. І всі раділи. Літнього недільного ранку до нас на вулицю батареї Моравйова завітало море. Я ніколи не була на морі, тому тоді я так вирішила, що прийшло море. Я бачила все з дев'ятого поверху, як поволі, весь дитячий майданчик затоплюється, як забуті пісочниці пластмасові тарілочки відерця піднімаються на поверхню води, а разом із папером, газетами, здохлими псами й кротами. І все це гойдається на літньому вітрі. Сонце сміється. Діти бігають довкола у купальних костюмах і з надувними кругами у вигляді черепашок і дельфінів. Вони чекають, коли води побільшає. Коли настане море? Коли можна буде нарешті скупнутись, Я похабцем дягаю свій суцільний червоний копальник, не для води, щоправда, а для аеробіки. Він із такої тканини, яка відразу намокає і просіджується. Крізь нього буде видно мої нутрщі, мої легені, мою клітку, моє я, маленьке, що й набочате. Я стрімголов біжу туди, на дитячий майданчик, щоб нічого не прогавити, щоб бути першою, хто пірне у море. Бо я вмію плавати. Я зможу доплисти до протилежного берега. Я така що допливу. А там, на протилежному березі, починається Турція. Це всім відомо. Турція, Туреччина. Там продаються сині куртки без бомбонів. На замку з високим коміром.